Radio Exit 106.4 FM Bodegas Canric les ofrece una amplia variedad de vinos y cavas de nuestra tierra ...aceite de oliva elaborado con aceitunas ecológicas... ...de producción propia... ...deguste su licor de hierbas y vicencas... ...elaboradas al estilo tradicional... ...Bodegas Canric, les invita a degustar... ...su nuevo licor de hierbas de café... ...únicas, en esta variedad... ...Bodegas Canric, que mide sabureres sin número Sant Antoni... ...solicite información, al 971 80 33 77 ...o visite nuestra web, bodegascanric.com... El nostre camp, gent del camp d'Eivissa i Formentera, som aquí en els programa ja darrer d'aquest mes de febrer i el diumenge que ves serà diumenge de carnaval. Començarem avui amb una cançó d'ana Catalina Marí, però abans desitjar-vos que passeu un bon dia, que passeu un bon dinar si esteu en taula i que tingueu bon profit. Recordeu que estirem fins a les 2 de la tarda, escoltant cançons variades, cançons de porfèdia, cançons glosades, una mica de tot per passar un bon ratet. Així és que salut, alegria i bon dinar migdia, i com deia, començarem Anna Catalina Marí, era un diumenge a la tarda. I Ja sabeu, els diumenges a la tarda és per reposar i treballar quan menys millor. Benvinguts a les nostres truquem. Per un diumenge a la tarda una memòria en tingueu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 Serà la re vegada, no te n'has de penedir. Si no em mata ningú altre i em matarà en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 i anaren allà on ell el giraren de costat, i sa mare també era reclamant al seu costat. Li deia adiós, oh, fill meu, i has ja ser tan desgraciat, que quan ets bo per ajudar-nos i en el món ens has deixat.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 Ai, mare de Déu de gos, que demà és el vostro dia, si en traiéssiu el disgust i en tornéssiu a'legria. També els pares d'aquest fill que tant el seu cor sospira... Una altra Catalina, que és la Catalina Tur de Sant Mateu, mos canta una cançó a sa tercera edat. Aquesta gent que ho han fet tot per la vida i que ara tenen motius més que sobrats per descansar i per passar-ho bé. Luca, passa que sempre se n'han de cuidar d'algú, dels nets o han de fer feinetes, no han d'estar aturats mai. Per això, vagi sa nostra salutació... Una abraçada per tots i aquesta cançó que canta a Catalina Tur de Sant Mateu. Cançó a sa tercera edat. Jo n'he fet una rondaina ahir per sa tercera edat i avui voler cantaré ja que mos hem ajuntat quan veigam un bon dia i ja el tenim de disfrutar i perquè qualsevol dia mos poden venir cridar que naltros som com sa fruita quan acaba de madurar que si vull encauen dos poden caure en tres de mà. I hem de ser molt amorosos pels que mos vulguen cuidar. I no els hem de fer serres, molts podrien tallar. Que us són més joves que n'altres i mos poden comandar. O oh, bé fer com ensosgats quan ja no saben caçar, que els hi duen cap a vila que no són gaire estimats i quasi sempre els amollen a eh? llipers vores mercat i se'ls passen molt negres per que estan molt patejats i tenen molta de por i sempre busquen forats germans meus i camarades i que el món ha canviat que diuen que no hi ha feina i això no és veritat perquè jo mai en la vida feina no m'ha faltat. Mo aixcavem de matí, quan anveem claredat i m'vem a segar mentres que estava rosat. I quan a soles calfavem un, n'àvem a sort que va. Per dins aquell hortol i se no fèiem més que suar. I a la nit a desfer d'axa i es temps s'aprofitar. I algun dia en sa se setmana tan bé havíem de pastar. I a la nit sardíem sa farina Posàvem llevat. I el sant demà a punta de sol, tenníem es pa'n fornat. morsàvem de cor que fresc em va morir tranquildat. Llavbot tenní els pares, que era l'ho més estimat que menjàvem i bevíem sense ningú mal de cap. Germans meus avui en dies s'ajuguin, tot pugen molt mal educats, que es veus els comptam, ses coses no mos volen escoltar. Diuen que els vells estan locos que és que no canoes ja ho seran. Ells tots són motos i cotxes, televisors enxufats i en fan molta de remor que mos tenen marejats. N'altro lo que necessitam ja és yes, un caldat ben lligat que a sortir bona sa sopa menja l'entra en qualitat. Germans, estimem a Déu i tenguem-li voluntat. Quan tra ells no n'hi ha forces, crec que us dic les veritats. Jo m'he estudiat una rondaina i per sa tercera edat. Si un cas no vos agrada, ara ja volí cantar. Som Catalina, Torturia Sant... Mateu, mi criat... Això, amics i amigues, és el nostre camp des de fa moltíssims anys que està en Mantena i ara volem seguir endavant a veure si si logram que els jovens s'hi vagin posant i vagin deixant en els vells que els ensenyin i que... Els recordem ara i en tant aquí en el nostre camp que de fet és el que, el que feim, cançons antigues però que mos agrada escoltar els diumenges al migdia. Una dona, una cantadora del nostre camp que diu, jo he vengut per explicar. Maria. Germant i mort de fria, m'encirculen dins de fere. que són cases injustes i no agradables Déu. Si deu mos ho té manat, baix de sa nostra amistat, baix de sa nostra amistat, és de si fes declaració, Publica el nostre pecat, t'ajus que seràs borrat amb que es de n'engussa breu. Ai... Quanta pena per amor, em causes tan enamorada i te ho han de me la cara, gotes de jank i suor. Com puc mai tenir perdó de mon pare i de ma mare, serà sempre com dius ara és la teua condició. Per ser del meu batir-me i els pastills s'es m'han donat i m'hem obligat de la vida per final i el mal que hem exposat ara me'l feia rendir-me mentre per a la Clemenci, que no us apiguen engull i l'orà ni hem de dur i privada de tendència i un saltig per a esvertència i no m'hi tornis a dur i el porti que has tingut de, de la primera urbància i la primera vegada Toda tu tens llibertat, aquest favor t'han desitjat, quina nit més requerida, que estàs prop de ser jugada, que no la tan tranquil·litat, la teva amor i sida, tu ni jo serà posada. Jo et demanen cortesia, com si ho foses majestat, que tens el meu cari, i fa 21 dies que t'engués de llibertat i el meu quan t'ha faltat una regla i no mentia. Jo res pèc i vull assistir a la teva malaltia la teva malaltia, no vull que em tinguis mirat en creus haver-te'n i anar-me'n Així. Mare de Déu dolorosa, vós que ens roda en fi a dosa, així m'he de veure'm frontosa antes de xar-me demostraves amor, per de la tigra verinor, mis pàrrecs tan perillosa que em causaries morir. I a ton cop teme jo et pensei, en lo que t'he proposat per la teva enfermedad és el millor remei per quedar-me al consell no promets la meva edat i tu consenteixes que amargament plori tens uns deutes dins de la teva memòria fer el que deman, que és just i obligatori trobes tu que tens de fer una cosa tan forçosa, quan se'n falta encabriciosa, esperes que em pèl com és, no estigues tan enredosa, si et trato, pesteu bé. Bona nit, la cuartadera, em ve de la matinada. Mareixer ser coronada, rebostada de llorer, i al cançat ja ens recordaré l'aprenda més desitjada, més oculta i més privada, i m'ha dit que hi primer, sempre posada primera, és aquesta ocasió que per l'estimació m'has obertes de barrera s'ha acordat de temps enrere, s'ha d'encer en relació, se marxa, paga, em va mort, tu saps Avui, a més a més de cançons, tindrem una entrevista des de Formentera, en Marta Vázquez, entrevistarà el conseller d'Agricultura per parlar-nos de coses molt interessants, però serà d'aquí un rato. Ara, eh, una cançó que m'ho canten uns cantadors que diu Bastants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 Si voleu enviar missatges, si voleu enviar alguna cosa que sabem que vos agrada i que no heu pogut sentir, no teniu més que cridar-nos en el de 9, de 8, 23. 9, 7, 1, de 9, de 8, 23. I així ho ha fet un bon amic del nostre camp de Formentera que ens va enviar, ens va prometre que ens ho enviaria i ho hem rebut. Un disc de silla que ens enviaria tres discos molt antic bona bueno, un molt antic, s'altrementos i s'altre menus encara perquè és estanxumeu Joan i és és treball que ha fet fruiteria Eh, flauterria, perdó i que avui per manca de temps perquè tenim una entrevista en seu conseller d'Agricultura Pesca i Casça en Santiago Costa i no podem escoltar-ho tot i m'agradaria una vegada que dedicm en aquest tema, eh, temps a poder-ho aprofitar. Així és que diumenge que ve, si Déu vol, Aprofitarem per escoltar una miqueta d'en Xumeu Joan, una miqueta d'aquest disc gros que ja l'hem escoltat moltes vegades aquí en el nostre camp que el tenim, perquè és una selecció de folklore i Vicenç, i aquesta joia, aquest tresor de l'any 1970 que ja eh, bueno, es pot dir que eh, l'hem escoltat i que hi ha cançons i sonades i que els escoltarem diumenge que bé si Déu vol. Així és que moltíssimes gràcies en aquest aquest amic de Formentera, per fer-nos arribar a aquestes gravacions, a aquests discs, i que en seguida que tinguem ocasió els hi tornarem perquè els aguardi, els aguardi bé. Moltíssimes gràcies, idò, i dimanja que ve ho dedicarem en aquest record, a les velles cançons i noves cançons de Formentera. Ara anem a veure que m'ho canta una cantadora o un cantador del de nostre camp que diu Seyai d'en Vicent Gat, és un cantador del de, de nostre camp que m'ho canta aquesta cançó. Seyai hey, en Vicent en Gat va sortir el pit de la grava i en la mocador pel cap i en fluixa reganyada Diguém que era sapultat i és primer que es bategava i o si vegés joc mal parat, prompt amainat cap a casa. Volem record-ho d'aquella agrupació que es deien aixecuters de Balàfia que cantaven cançons de Pasqua, cançons nadalenques, cançons de tota mena tan glosat com redoblat mangut per divertir-nos, escoltem-los Envengut per divertir-nos divertir i cantar quatre tribots i si vos podem fer riure molt contents m'ho mirem tots El dia que va desnéixer va néixer un mal esperit et just et donava i pas pudor de podrit. En es meu enamorat, no li vull cap mal ni bé, més que se'm vaig allargat de morro dins es braser. Que jo l'hagi d'anar a treure, pas que a mi m'adormiré, i així llavors despertar-me només a hi haurà cendré. Quan en tu em vulgui casar, prometré fer cosa bona, jugaré i m'encantaré i fotré llenya sa dona. Et tu t'agraden les roses i t'han dat un bon clavell, i en l'estiu per dur capell, les banyes te faran nos. Bona nit enamorada, jo no sé quan tornaré, perquè ho ets molt descarada i pens que no et sisaré. Hem vengut per divertir-nos i cantar quatre estribots i si vos podem fer riure molt contents m'unirem tot. Ara hem canviat de viure, és una cantadora del nostre camp que mos canta aquesta cançó. I ara hem canviat de viure i no ens hem de marxar, que ja que casim tot m'un recorda de quan no compravem tant i ara ja anàvem cada dia amb uns bitllets en les mans fent algú una vitamina per les botigues i els bars i anàvem amb bicicleta algun dia caminant i ara ja més de presseta que no m'usa cançant tant que tenim altres vehicles que casi ens parell estranys que damunt s'illa d'Eivissa ja, ja prosperen bastant i els homes fumen amb pipa i les dones anant tirants que desquem si t'arrubio també em s'agrada bastant i on on cada dia perquè no em dóna, per tant li fec cal d'una xuclada un dia de vegades en quant. I mir bé per cada banda, pens que em fas veure bastant que fa. ho Na fumar allò parec com al fumaral que ja em cau. Saberament no m'ho puc canviar tant, no hauré de deixar que jo ja no m'escoltant. I quan ve d'encendre la pipa, no hem de o el dia em tremola, he de pensar un instant, ja jove, si ara ja no som tant, harem cap. Via tren viure i hem de mort I ara anem a sorprendre més d'un, jo també, perquè escoltar a Pep Simon després de molt de temps és una sorpresa i és una alegria. Em Pep Simon de Formentera que diu així: "Basta que t'hem pregat. Ah, no sé si caigo de nada. ja aia-t'hi ja, prens -sí. i... Tenen ses dones i trob molta novedà. I ja, aia-ia-ia-ia-t'hi ja, ja, ja, ja, penses... Ja sí que bona, eh? que dimoni passar. I ja, aia-t'hi ja, que calzi... Queigut sa coa o es cresa lenta. I ja, aia-ia-ia-t'hi ja, ja, ja, es van... Dançant sa ploma Eta amb el noi do repond de que ja ja ja ja ja queda d'el meu l'ombra de bandemun, s'ulca ja ja ja teno jells. Sé. Amb el torne que s'ha de plata ja ja ja ja te pot jet. Veiem els combre de l'ordre de que els ongers ja n'envistin amb tu que ja ja ja ja ja t'hi tornem l'emprec'ix conte que n'hi ha de poc, ja ja ja t'hi es verd i jove que no estiguin en terra ja ja ja ja ja que tenc ja de recorrer puganda treh ay ay ay sempre nen cubillò davalem bende treh ay ay ay te cau shan ma sema l'ò de pregunte sher nuva ay ay ay chiarmat si e al vid di o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 Go Red. Right. de terra, un que d'em se canya de lleieta lle, lle, lle, i de fets que no va semblar el que va ventant se cua, lleietes lle, lle, contors, ve de parlar quina mona feta que lleieta lle, i lle, lle, lle, en tant revela ja yen que tens bo que shayay ga hi jina yen que en yen que fos per shau antay yes que olay i a paga com for va se deu na ye ye fam viu en de gol en tres shau mal basta ye ya pi al mon que una mala reva Quin imatge tan polit. Francament el camp està molt polit, pla d'espàrrecs i pla de, de coses polides, flors i, i es emmetllers en flor que han estat. Temp la veritat és que no m'ho porta gaire aigua que fa falta, però sí m ha portat molt de, molt de vent i anem a, no anem parlar dels temps, però sí de cantar una cançó d'ana Catalina de Can Miquel de Sarrota. Quina imatge tan politi de valor natural que Sant Josep i Maria és un fill principal que tot l'home il·lumina també mos guarda de maldes, Després de ser pelegrins I per el món captant I està busant tanta ditxa La glòria celestial Vé tots els pecadors de que bon encara ja desitjam, que està en vostra companyia, que per això els visitam, us adornem sa capella i de flors i randes brillants, que va ser cosa més vella que en fer, des grest diansanta a fami bon bon va vida van cada redudam bon jerusalem va reunis es acabar alem dar-m's el util de viure que enviem que puguem prendre seguia que mos és convenient. Atenguem en la memòria tots els dies que viurem. Que vareu morir per naltros i enclavat amb una creu. Bon Jesús, quan vareu néixer i ja, a la cova de Valèm, Sant Josep, pausa, <coughs> Josep, pausa, adorava que no hi fes seus, i t'hi dia, us vagilava, oi, oh, contrari seus perquè molt prontes va saber que és de tots els reis i per això els perseguien i aquella malvada gent Sant Josep i Maria patiren amargament perquè el mar morir com innocent. Bon Jesús, quan vareu néixer i a sa cova de bailem, adoraven, cantaven glòria al cel i tot el món grava del vostre san naixement. I els boets i les auelles ja llestaven de present i el vostre cor per que us veiem patiguent dins una lliureta com un pobret innocent i un senyor de cel En nen escut per salvar-nos i d'una exemple de la gent. Com deiem una an Formentera per escoltar aquesta entrevista que mos presenta, Marta Vázquez, ens conseller d'Agricultura Santiago Costa, que ens parlarà d'unes ajudes per als joves agricultors. Vam acompanyar el Conseller d'Agricultura, Ganaderia, Pesca i Casa del Consell Insular de Formentera, Sant Joan, para conèixer tot lo relatiu a esa convocatòria d'ajudes per a la primera instal·lació de joves agricultors correspondents a aquest any 2014. Molt bon dia, conseller, i benvingut a Radio Éxit. Hola, bon dia, Marta. Pues uh, estamos hablando de esta primera convocatòria para la instalación de jóvenes agricultores. Eh, ¿Cuáles son los objetivos que persigue esta iniciativa? Bé, eh, com, com tu has dit, bueno, és, la, és la convocatoria per a, la, per, a, per a una primera instal·lació de joves agricultors mm -hmm. que es convoca cada any a través de, del Fons de Garantia Agrària i Pesquera, d'Ordilles Balagas, Fogaipa... Que com trou sobre, és, és un fons que està finançat en part per govern central, per fons CEAD de la Unió Europea i pers governs irlanders. Els objectius d'aquesta convocatòria en principi són fomentar l'ocupació del sector agrari a Dadlles, eh, facilitant el ajunyament de la població agrària activa, així com professionalitzar les situacions agràries i permetre millorar la competitivitat i la competitivitat econòmica de, del camp. ¿A quines van destinades aquestes uh, sí, ajudes? Eh, Perquè quan parlàvem de joves eh, podem referir-nos no sé, a gent de 20 o 25 anys però això s'allarga un poquito més, la edat, imagino, no? Sí, uh, les, uh, com, com diu les convocatòries per per joves agricultors hi estarien entre una edat dels 18 i 40 anys. S'ha de tenir en compte que els solicitants s'han d'incorporar dins, a, dins a, el mateix any, dins a una explotació agrària, tant de, de manera individual com associativa, i s'han de comprometre per un mínim de, de 5 anys. També s'ha de dir que dins un termini de 2 anys els, els joves agricultors haurien de, haurien de realitzar un curs d'incorporació per a joves agricultors. Eh, Así mismo tienen otros requisitos que presentar, como su primera declaración de IRPF y algunos trámites más que deben realizar, no sé si. Sí, eh, bé, en principio han, han de presentar una copia de, del DNI, eh, una serie de, de facturas preforma, dependerá del, del número de facturas que han de presentar, dependrá de, de l'import que, que, que, que vulguin solicitar. A part de la referència que t'està de l'explicació allà on, on, on treballaran, allà on treballaran en marxa, altres documents bancaris, etc. De tota manera, tota aquesta informació poden acudir a la conselleria cultura que els informaran i allí podran tramitar tot el que són els ajuts. En el cas de Formentera, hi eh, ha una ajuda màxima que poden eh, recibir aquests agricultors Jovens professionals, a quants asciende perquè és diferent si és una agricultura tradicional o si és una agricultura ecològica, no és així? Correcte, bueno, hauríem de diferenciar entre agricultors professionals que tenen mm -hmm. un màxim d'ajut de 34.000 34.132 € i en el cas de tractar-se d'agricultura ecològica, seria, podria arribar fins als 36.000. En aquest cas seria agricultors professionals que dediquen com un una UTA, que de la unitat de treball agrari. Després tindríem també el cas dels agricultors eh, a temps parcial, que podrien arribar a un màxim d'ajut de 13.650 euros i en cas de eh, l'agricultura ecològica arribar fins als 14.500, pràcticament. També els eh, beneficiarios han eh, de complir amb unes normes mínimes en matèria medioambiental i també de manteniment de, de la cabaña, de l'exploatació, no és així? Sí, sí, en principi hi haurà un control agroambiental i complir tot el que són les normes ambientals. Eh, veure, tot, amb això també dic que hauria tot una sèrie d'inspeccions crèvies. I... Yeah. Eh, consigue, ¿Cuántos jóvenes se dediquen al sector primario en estos momentos en forma entera? ¿Tiene un cálculo o la conseguiría? Bueno, eh, en aquells moments professionals estiguem parlant de dos tres agricultores que están dedicados al en complet y después hay toda la otra que de una manera u otra tiene algún tipo de actividad obrera. El que pasa es que los agricultores por sí mismos seguían hablando aquellos tres casos, cuatro casos. ¿Y estos jóvenes agricultores a qué se dedican? Más a la agricultura tradicional o a la agricultura ecológica? No sé cómo está en este momento. Bé, N'hi ha que es dediquen a l'agricultura tradicional, que crien el sector agropecuari, i mm. n'hi ha algun cas que, que, que estan treballant en l'agricultura ecològica, per exemple, a temat d'animals criats de manera ecològica, productes ecològics, etc. El, a finales del año pasado entrevistamos para la TEF a una, a una de las agricultoras uh, de aquí de Formentera, una, una chica muy joven que junto con su marido Raquel Asensio que está llevando delante unos terrenos que, que eran de su familia, que no se utilizaban y comenzó con una, con una explotación, es un trabajo duro es un trabajo que es de, como decía ella de sol a sol y quizás de luna a luna también y uh -huh. que necesita eh, de apoyos, no solo estas ayudas, sino que también eh, a la hora de adquirir maquinaria i d'altres per poder mantenir l'exportació en òptimes condicions. És fàcil accedir a aquestes ajudes? Bé, en principi, si compresentes si els requirits, es, es, es, es poden, es poden comptar amb aquest tipus d'ajudes. A part d'aquestes ajudes econòmiques i de la mm. conselleria, també, també els, els, els ajudem en tot el que són els assessoraments. En aquest sentit, també dic que eh, durant doncs aquestes setmanes s'ha reincorporat una nova... Una, una tècnica agrària que des de la Conselleria podrem, doncs, podrem dedicar eh, a ajudar tots aquests no, eh, joves agricultors eh, per tot el, tots els, els assessoraments i problemàtiques que li puguin sorgir. Porque claro, todas estas explotaciones tienen que tener, como decíamos antes, su control veterinario, su control su control de plagas eh, agrícolas que puedan tener, también eso es, uh, utilización de, de de plaguicidas o de fitosanitarios en el caso de que tengan que utilizarlos, o sea, que esta gente tiene que estar formada y por eso se han sí. realizado todos esos cursos eh que cada año sí, no, no, realiza la consejería junto con el consell... ayuntamiento. Sí, correcto, el consejo cada año están haciendo toda aquella serie de cursos. com hem dit per exemple aquella gent que, que accedeixi en aquests, en aquests subvencions ha de, ha de fer un curs d'incorporació de, de, de, de joves agricultors però a part anualment oferim eh, tots aquells cursos d'utilització de, de, de, de, de productes fitos, fitosanitaris cursos de poda tot, I a part els, els agricultors, tant les joves com la gent que estigui en l'actiu fa temps, el que fa temps ja pot eh, suggerir- nos i, de, i demanar-nos eh, els cursos que, que considerin necessaris per, per millorar la, la seva activitat. No puedo, eh, bueno, antes de, de terminar con este tema, eh, decir a la gent que el plazo de presentación de las solicitudes termina este próximo viernes, día 21 de febrero, Correcte, eh, donde que... deben acercarse. Si sí, correcte. Aquest pla es va obrir a final del mes de gener i acabaria di, aquest divendres 21. Per qualsevol dubte poden, poden acudir a, la, a, les, a les oficines de la Conselleria d'Agricultura aquí del Conselleria d'Inso de Formentera. Pues sí. Encara que no hi puguin eh, accedir -hi personalment, et podria facilitar el telèfon. El telèfon és el 971 32 10 87, que és el telèfon del Conselleria d'Inso de Formentera al general i des d'allí de els passarien a la Conselleria d'Agricultura. Conseller, eh, dos temes que cada, cada vez que tengo la oportunidad de charlar con usted se lo pregunto para ver cómo vamos avanzando. ¿Uno tiene que ver con ese plan de regadío de Formentera? ¿En qué punto nos encontramos? Bé, eh, el, el tema de la base de reg de Formentera es troba... Eh, està, està negociant la Comunitat d'Arregants amb, amb, amb la Conselleria d'Agricultura de, del Govern de l'Irbalears hi havia un tema del preu final de l'organització del servei i s'està pendent de tancar aquest conveni, sobretot en tema de preu, de quotes fixes que han de pagar els hidrants. De manera de la Consell Insular de Formentera, seguirem oferint tot l'ajut que sigui possible a nivell d'assessorament i de, de, de cursos exacte, de, de la comunitat d'Arreglants, i és així com, en la mesura de, de, de les nostres possibilitats, eh, altres, altres possibles ajuts. I esperem que això sigui una realitat tot l'abans possible. I també ens queda pendent aquesta o sea, sede de la cooperativa... Con la reforma entera en la nueva zona industrial que está reformando, eh, usted también es consejero de infraestructuras. ¿Cómo, cómo avanza esa, esa infraestructura en general y la, en particular la que corresponde a los agricultores? Bé, en, en principi, la, la nova cooperativa està uns terrenys que no he gestionat llavors, veníem de, de, de l'àrea d'urbanisme, de la de tot del tema de, de, les, de la zona industrial Aix, es va aconseguir l'any passat eh, de retascar la zona industrial a partir d'hi es va adquirir el terreny que el consell utilitzarà per la futura cooperativa de, del camp de Fermentera. Com ja sabeu a eh, Fermenter hi havia hagut dues cooperatives, del canvi de consum que es havien prioritzat un poc la seva activitat es van reactivar, després es van unificar i finalment a final de, de l'any passat es va, es va poder finalitzar el, el procediment, en aquests moments ja la nova cooperativa ja pot començar a operar i dins les dins les primeres setmanes tindrem una sèrie de reunions amb els membres de la cooperativa per per eh quedar de tancar o mirar de tancar eh, com se eh, com a la Ciutat Nau, quin és que atributica de tenir definitivament i com se portaran davant, perquè també hi ha uns, uns antics locals que té, que té de la cooperativa, que s'han d'abrir fa sense ells, etc. Però vull dir, que estarem a pendència de queixes de queixes reunions durant les properes setmanes per acabar de tancar el tema. Quizàs el lòmic 14 de gener per tenir, perdó, Y el 2014 sería el año para tener ya esas dos cuestiones, tanto el regatío com la, la cooperativa, ya finalment perfilades o acabades. Sí, és el nostre desig, sobretot des de la Conselleria d'Agricultura i de la Conselleria Ensolar, de de que, que, que es pugui posar en marxa aquesta base de reg i que la cooperativa pugui tenir una, un, un nou lloc, un nou asseu, i que puguin començar a operar i, i, començar, eh, i, i, i dinamitzar i, eh, i posar, a, a posar en valor el nostre camp. Pues conseller de Agricultura de Formentera, Sant i Juan, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Des d'aquí, des de Radio Éxit, estarem molt pendents de totes aquestes qüestions relacionades amb el sector primari, que en aquesta casa se les dona moltíssima importància. Sant i Juan, moltíssimes gràcies i hasta la próxima. A tu Marta, bon dia. Bon dia. En Joan Costa i na Catalina Costa m'ho canten Jo he vengut per demanar-te. Ei, jo he vengut per demanar-te un moment molt important. Jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, no crec, ho endevinar ni que hi fosses pensat me Jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo. I tal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 La, ni hhh hhh hhh hhh hhh hhh hhh hhh hhh hhh hhh porta hhh que hhh hhh hhh dos hhh hhh hhh hhh hhh hhh fins us que es vaig hhh hhh hhh hhh hhh hhh hhh hhh Si s'adi got clut de gredejat podal nafre fresca jo ja, jo ja, jo que zor un... per un que treballes que Ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja vendràs -se altres setmanes i vols donar-lo provar Ja t'hi pots sentar sa cara o bé d'una luna, es calla, ja, ja, queixit, girant ses taques i ja, et tornaràs color blau, ja, ja, ja. i tu t'apareix que et molt guapo, per això et fas veure que ens has sortit pèl de rat, et sembla i per a ja trob que basta que has cuidat fer massa allò i veu que pagaré el gasto i ens sortiràs més barall, llar, llar, llar. i sembla que t'ha tot has de cansat de dormir <síntic> agafes ja quan ja has perdut saber <síntic> no em gastis més disbarats ja estic content i fou jo, jo em selec jo he guanyat tu que he de ser director jo, jo, jo, jo <síntic> vaja idò ja està arreglat si t'he greviat per te. Fes ben ribat mentre Ja jo com... no t'encaixeràs, ja pots estar descansat, jo, jo de que en suc coneixement, no desig mai disgustar, jo, jo de per dir el meu pensament, jo he vengut de nit a casa. on anem de pressa i corregent perquè es fa sort i vénen els de Madrid i mos se taien rotllo. Així és que fins diumenge que ve, que encara mos hem de prendre unes servetes. Que passeu una bona setmana. Adéu!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 Visite nuestra web bodegascanric.com Quién es lo que yo me estoy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 És a i vis on he nascut, és a i vis on he viscut Della ja m'n record quan n'estic lluny Della ja m'n record quan n'estic lluny